Doina și dorul renașterii, Doamne, ca un prunc din dor în noi te născut, ca semn că între fiii tale ne-ai luat și cu pâinea dorului ne-ai crescut, Doamne, când tot rostul nostru din lume pentru Tine l-am lăsat, pacea Ta cu dor pe poarta sufletului nostru a intrat, Doamne, când de datoria noastră cea mare și grea ne-ai iertat, Cum să iertăm pe datornicii noștri cu bucurie și cu dor am învățat. Doamne, când prin slujitorii Sfinților altare, La nunta ta ne-ai chemat, Tu, în urma dorului nostru, Pe calea Sfintei Trăim, ai așezat. Doamne, când sufletul nostru, orb, olog, surd și bolnav, l-ai vindecat, noi cu dorul te-am iubit, iar tu veșmântul legii iubirii ne-ai dat. Doamne, când ateii, sectanții și toți cei fără haina de nuntă, gheena s-au aruncat, în geana noastră, lacrima mirei tale a tremurat. Doamne, când uleiul faptelor bune în candela inimii noastre ai turnat, fecioarele virtuților în inima noastră cu dor au vegheat. Doamne, când lumea ne-a urât și pentru tine ne-a blestemat, pentru noi Sărbătoarea Crăciunului a fost și anii veșnici ura lor ne-au urat. Doamne când la cer gândul și sufletul nostru le-ai suit, ca în noaptea nașterii tale îngerii tăi la noi ei coborât, și pe o scară de vis cu aid de dor neurcat. Doamne, așa cum Irod din prunci uciși îngeri ți-a agonisit, tot așa pe aleșii tăi. În anul cel nou al împărății tale, cu dor i ai primit. Lacrima minții. Doamne dăruiește ne cunoașterea tainelor care au fost pecetuite și ar fie pentru ochi, ca să vedem, Icoana ta binecuvântându-ne inima când cu pocăința și lacrima minții în inimă te vom ruga.